338. Воля до страждання і співчутливі. Перш за все, чи вигідно вам самим бути співчутливими людьми? І чи вигідніше ваше співчуття стражденним? Однак залишимо наразі без відповіді перше запитання. Те, від чого ми найглибше і найпотаємніше страждаємо, є недоступним – і заледве зрозумілим іншим людям. У цьому сенсі ми залишаємося таємницею для найбільш близької нам особи, хоч би вона їла з нами з однієї тарілки. Всюди, де помічають наше страждання, його тлумачать у найпримітивніший спосіб. Співчуттю притаманна та особливість, що в очах співчутливого – Воно позбавляє чуже страждання особистого характеру. Наші благодійники, навіть більшою мірою, аніж наші вороги, применшують нашу гідність і волю. У більшості благодіянь, що надають нещасливим, простежується вражаюча інтелектуальна легковажність, з якою співчутливі вдають з себе долю. Адже їм нічогісінько не відомо про внутрішні наслідки і складнощі, які називаються моїм або твоїм нещастям. Загальна економія моєї душі і врівноваження її балансування шляхом нещастя, повстання нових джерел і потреб, затягування старих ран, зречення цілих періодів минулого. Все те, що може бути пов'язане з нещастям, ані трохи не турбує славного співчутливця. Він хоче допомогти, і йому не спадає на думку, що існує особиста необхідність нещастя, що жахи, скрута, злидні, нічниці, пригоди, ризики і помилки так само необхідні нам з тобою, як їхні протилежності. І що навіть містично висловлюючись, стежка, що веде до особистого раю, іноді проходить через хтивості особистого пекла. Ні, про таке він нічого не знає. Релігія співчуття або серце наказує йому допомагати, і він вважає, що найліпша допомога – це домогтися результату якнайшвидше. Якщо ви прихильники цієї релігії, дійсно маєте до самих себе ті ж таки почуття, які маєте до ближніх. Якщо ви не хочете витерпіти години власних страждань і завжди заздалегідь уникаєте будь-яких прикрощів. Якщо ви сприймаєте страждання і невдоволення як щось абсолютно лихе, ненависне, гідне знищення як ганебну пляму на існуванні. В такому разі у вашому серці, крім релігії співчуття, є також інша релігія. І вона, оця остання, ймовірно, є матір'ю першої. Це релігія комфорту. Ох, як мало ви знаєте про щастя людини! Ви поступливі і добродушні! Бо щастя і нещастя – Брати-близнюки, які ростуть разом, або, як у вас, разом залишаються недоростками. А тепер повернімося до першого запитання. То як взагалі можливо людині триматися свого власного шляху? Нас безнастанно відволікає вбік чийсь зойк. Не часто наше око бачить щось таке, що не вимагало б негайно покинути власну справу і кинутися на допомогу. Я знаю, є сотні гідних і похвальних способів збити мене з мого шляху, воїстину надзвичайно моральних способів. Погляди сьогоднішніх проповідників моралі співчуття доходять навіть до того, що саме це і тільки це вважається моральним. Зійти зі свого шляху і поспішити на допомогу ближньому. Я знаю також, настільки істинним є інше варто мені віддатися спогляданню справжньої скрути, і я заблукав. І якби стражденний друг сказав мені Дивись, я скоро помру, пообіцяй померти разом зі мною, Я пообіцяв би йому. І так само образ гірського народу, що бореться за свою свободу, спонукав би мене запропонувати йому руку допомоги і своє життя. Так з добрих мотивів ми обираємо погані приклади. А тож, у всьому, що буде співчуття і волає про допомогу, ховається таємна спокуса. Адже саме наш власний шлях є занадто суворою і відповідальною справою, а головне дуже далекою від любові і вдячності інших. Тому ми залюбки сходимо з нього, прикриваючись чужим сумлінням у славному храмі релігії співчуття. Варто тепер вибухнути який-небудь війні, як одразу вибухає зачайна радість у серцях Найблагородніших представників народу Вони з готовністю кидаються Назустріч новій смертельній небезпеці Бо в самопожертві за батьківщину Сподіваються отримати нарешті дозвіл Якого несвідомо бажали Дозвіл відхилитися від своєї мети Війна для них є обхідний шлях до самогубства Який забезпечить, однак, чисте сумління і замовчуючи тут деякі речі, я не стану замовчувати свою мораль, яка говорить мені. Живи потай, щоб прожити по-своєму. Живи, не віддаючи того, що здається твоїй подобі найважливішим. Відділи себе від сьогодення шкірами щонайменше трьох століть. І галас сьогодення гурки твоїн і революцій долинатимуть до тебе дзюрчанням. Ти захочеш також допомагати, але тільки тим, чий клопіт ти цілковито розумієш, бо у них одна з тобою скорбота і одна надія. Своїм друзям. І лише у такий спосіб, у який ти допомагаєш самому собі. Я хочу надати їм більше мужності, більше стійкости, більше простоти, більше веселощів. Я хочу навчити їх того, що нині так мало розуміють, а проповідники співчуття менше за всіх, а саме співрадости. 339. Віта Феміна щоб побачити граничну красу творіння, недостатньо всього знання і всієї доброї волі. Потрібен рідкісний щасливий збіг обставин, щоб одного разу відступив хмарний покрив з вершин і їх залило сонячне сяйво. Ми не тільки маємо стояти на правильному місці, щоб побачити це. Наша душа має стягти покрив із своїх вершин, і має потребувати зовнішнього вияву і уподібнення, так ніби отримала б від цього стійкість і самовладання. Оскільки, однак, такий збіг обставин надзвичайно рідкісний, я схильний думати, що найвищі вершини всього дивного – творінь, діянь, особистостей, природи – досі залишаються для більшості людей – навіть для кращих з них, чимсь таємничим і прихованим. А то, що відкривається нам, відкривається лише раз. Греки правильно молилися. Нехай подвоїться і потроїться все прекрасне. Ох, вони мали всі підстави звертатися по це до богів. Бо небожественна дійсність або геть не дає нам прекрасного, або дає тільки раз. Я хочу сказати, що світ сповнений прекрасного, але попри те бідний, дуже бідний на прекрасні миті і виявлення цього прекрасного. Втім, можливо, саме у цьому чарівність життя. Воно ховається під золототканою пеленою прекрасних імовірностей, Обіцяючи і опираючись, сором'язливо, глузливо, співчутливо і спокусливо. Так, життя – це жінка. 340. Вмирущий Сократ. Я захоплююся хоробрістю і мудрістю Сократа у всьому, що він робив. Щуролов. Що... Ролов, що Змушував тремтіти і заливатися сльозами зарозумілих юнаків, був не тільки наймудрішим базікою всіх часів, він був так само великий у мовчанні. Я хотів би, щоб і в останню мить свого життя він залишився мовчазним. Можливо, він належав би тоді до ще вищого рівня високих духом. Чи обумовило це дія смерти, чи отрути, чи благочестя, чи злості, але щось таке розв'язало йому язику ту останню мить. І він промовив. Окрітоне. Я винен Асклепію півня. Це кумедне і страшне останнє слово означає для тих, хто має вуха «окрітоне» – життя – це хвороба. Чи можливо це? Щоб такий, як він, що прожив вояком, весело і на очах у всіх був песимістом. Він тільки робив життю гарну міну і до останньої миті приховував своє остаточне судження, своє таємне почуття. Сократ, Сократ страждав від життя. І він помстився йому за це. Тим таємничим, жахливим Благочестивим і блюзнірським словом. Чи мав Сократ мститися за себе? Чи забракувало якогось грана великодушності у морі його чеснот? Ох, друзі, ми маємо перевершити навіть греків. 341. Найбільший тягар. Що, якби в день або в ніч твого найсамотнішого усамітнення підкрався до тебе демон і сказав тобі Це життя, таким як ти прожив і живеш його Ти муситимеш прожити ще раз і ще незліченну кількість разів І нічого в ньому не буде нового Але кожен біль і кожне задоволення – Кожна думка і кожен подих, і все невимовно мале і велике у твоєму житті щоразу наново повертатиметься до тебе. І щоразу у тому таки порядку, і у тій таки послідовності. Навіть о той павук і оце місячне світло між деревами, так само як оця мить і я сам. Вічний пісочний годинник буття перевертатиметься знову і знову, і ти разом з ним, піщинка у піску. Хіба ти не кинувся б навзнак, скрегочучи зубами і проклинаючи демона, що таке не пророчив? Чи тобі довелось пережити жахливу мить, коли ти відповів би йому, ти – Бог. І ніколи я не чув нічого більш божественного. Якби заволоділо тобою ця думка, вона перетворила б тебе і, можливо, розчавила б тебе. Питання, що супроводжує все і вся. Хочеш ти повторення цього ще раз? І ще незліченну кількість разів? Великим тягарем лягло б на всі твої вчинки» або наскільки добре мав би ти ставитися до самого себе і до життя, щоб не жадати більше нічого, крім цього остаточного вічного посвідчення, скріпленого печаткою. 342. ІНСІПІД трагедія. Коли Заратустрі виповнилося 30 років, він покинув свою домівку і озеро Урмі і пішов у гори. Тут втішався він своїм духом і своєю самотністю і впродовж десяти років не нудився щастям своїм. Але зрештою перемінилося бажання в його серці, і одного ранку піднявся він із зорею, став перед сонцем і так говорив до нього. «Ти, Величне світило До чого звелося б твоє щастя Якби не було в тебе тих, кому ти світиш Десять років сходило ти сюди До моєї печери Ти переситилося б своїм світлом і цим шляхом Якби не було мене, мого орла і моєї змії Але ми ще ранку чекали на тебе Брали від тебе надлишок твій і благословляли тебе за це. Поглянь, я переситився своєю мудрістю, як бджола, що зібрала надміро багато меду. Мені потрібні руки, простягнені до мене. Я хотів би дарувати і роздавати доти, доки мудрі серед людей не стали б знову радіти шаленству своєму, а бідні своїм багатствам. Для цього я маю спуститися долі, як робиш ти щовечора, поринаючи в море і несучи світло на інший бік світу. Ти найбагатша зірок. Подібно до тебе зайти, як називають люди, до яких я хочу спуститися. То благослови мене, Мирне око здатне споглядати без заздріщів, навіть надміру велике щастя. Благослови чашу, ладну пролитися, Щоб золота волога потекла з неї, несучи всюди відблиск твоєї розради. Поглянь, ця чаша хоче знову спорожніти, А Заратустра хоче знову стати людиною. Так почався спуск. Заратустри